14 évvel később Majdnem másfél évtized telt el azóta, hogy a kínai hadsereg bevonulása után el kellett hagynom Tibetet. Sajnos nem teljesült a búcsúzásnál kimondott óhajom, hogy az ország megmeneküljön a legrosszabbtól. Az is remény volt, hogy ennyire egyenlőtlen tárgyaló partnerek közt lehetséges a lojális együttműködés. Sem a dalai lámának a szerződés betartására irányuló készsége, sem a tibetiek okossága nem tudta elérni, hogy Tibet megtarthassa a 17 pontos megállapodásban biztosított belpolitikai önállóságát és a szabad vallás gyakorlást. Nyilvánvaló volt, hogy a kínaiaknak kezdettől fogva nem állt szándékában a szerződés betartása. Az új hatalom szisztematikus és kegyetlen intézkedéseivel elérte, hogy a világ nyilvánossága csak 1960. júliusában, a Nemzetközi Jogászbizottság híradásaiból tudta meg, milyen iszonyatos méreteket öltött a kegyetlenkedés és az elnyomás. Ez a világ minden tájáról érkezett, mint egy 40 ezer jogászból álló független szervezet egy jogi bizottságot hozott létre annak kivizsgálására, hogy Tibetben a megszállók milyen mértékben sértették meg a nemzeti és emberi jogokat. A vizsgálat eredménye megrázó volt és egyértelmű. A teokratikus társadalmi struktúrát és Tibet ősrégi kultúráját halára ítélték, és pusztulás fenyegeti Tibet önálló nemzeti létét. A kínaiak által hirdetett szocialista út a tibetiek életmódjának és szokásainak gyökeres változásával járt. E cél eléréséhez a vallásos hit és mindenfajta egyházi intézmény teljes szétzúzása kényszerű szükségszerűség volt. A régi híres kolostorokat kirabolták, megfosztották minden kulturális értéküktől és gazdasági bázisuktól, vagy egyszerűen szétvárték őket. A szerzeteseket Kínába deportálták kényszermunkára, és a cölibátus feladására kényszerítették őket. Sok szellemi vezetőt és tanítót kivégeztek, és miközben a tibetiek ezreit Kínába való áttelepülésre kényszerítették, kínai telepesek milliói érkeztek az országba. A kínaiak által ösztönzött tömeges bevándorlásnak az volt a célja, hogy a tibetiek a saját országokban reményvesztett kisebbséggé váljanak. Ezt az átalakulási folyamatot teljesítette a tibeti ifjúság átképzése és más szocialista intézkedések. Természetes, hogy ez a rémuralom nyugtalanságot és elégedetlenséget keltett a népben. Az ellenintézkedések elmaradhatatlan következményeket vontak maguk után. Végül a kegyetlen üldözések a megkézott lakosság nyílt ellenállásához vezettek.